Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lendas möödunud esmaspäeval usa et osaleda Euroopea asamble Põhiürituse lisaks plaanis ta ka mitmeid kohtumisi teiste osavõtjatega. Kaju tagasi jõudis ta möödunud nädala lõpuks, vahetult enne Jom Kippuri. usa lennates ei läinud Netanjahu kohe New Yorki, vaid hoopis länerannikule Kaliforniasse, kus tal oli kohtumine maailma rikkaima inimese Elon Muskiga. Kohtumine toimus Tesla mõutust tehases Fermontis. Elan Maskiga kohtumisel räägiti tehisintellekti arengutest, nii nende võimalusest kui ka ohtudest. Kuna tehisintellekt hakkab üha rohkem mõjutama tavaelu, pidas siis oli peaminister vajalikuks selle ala tugevalt asjatundjalt kaasjaliku nõu küsida. Eriti arvestades asjaoluga, et Iisrael on maailma üks juhtivamaid tehnoloogia arendajaid. Jahu tutvus ka Tesla tehasega ja tegi proovisõidu veel turule tulemata mudeliga Cybertruck. Pärast lühikest peatus Kalifornias reisis Netanjahu New Yorki, et osaleda Eurooobi Assambleel ja kohtuda teiste oluliste riigitegelastega. Netanjahu pidas oma ettekandi Eurooobi Assambleel reede hommikul. Oma kõnest noomista Iraani-Iisraeli vainuliku režiimi. Hea näitena tõida välja Abrahami lepingud nelja Araabia riigiga. Samuti avaldas ta lootust, et sama lepingu liitub üsna peaga Saudi-Araabia. Ta avaldas veendumust, et vaatamata jõupingutustele ei suuda palestiina autonoomia takistada Iisoli kokkulepeid ja rahulepinguid kogu lähi sidas. Ma kõnet alustas need on jahu piiblist toodud sündmusega, kui Mooses oli rahva toonud töötatud maa piirile ja pani nad valiku ette, et teha valiku õnnistuse ja needuse vahel. Selleks ta käskis neil minna kahele mäele, Gerisimi ja Eepali mägedele, et näitlik sõnum oleks selgem ja reliefsem. Oma piiblist loodud näidet laiendas Netanjahu Jahu kogu inimkonnale, kes on sarnaselt valikut ees, kas valida õnnistust või needust. Sarnaselt Iisroi rahvale saavad ka tänapäeva rahvad isenda valikutele vastavalt ka nendele järgnevad tagajärjed õnnistuse või needuse. Kaua oodatud kohtumine Joe Bideniga sai seal ka lõpuks teoks. USA ja Iisrael on kõige lähedasemad liitlased ja enamasti on uued valitud riigijuhid seadnud üksteisega kohtumised esmasteks prioriteetideks. Netanjahu sai Iisraeli peaminister möödunud aasta lõpus. Siia ei olnud Biden teda külla kutsunud. Ka seekordne kohtumine toimus neutraalsel pinnal. See osutab vastuolule Ameerika liberaalse ja Iisrali konservatiivse poliitika vahel. Arutelud olid siiski konstruktiivsed nagu liitlastele omane, arutati mitmeid aktuaalseid teemasid. Nende hulka kuulsid kokkuleped Iraaniga, Iisraelis Saudi-Arabia suhetega edasiminek, justiistreformi selgitused, Iisraeli-Palestiina-autonoomia suhted ning palju muud. Lisaks kõigele muule sai Netanjahu ka kutsevalgesse maija. Kutsel ei olnud veel kuupäeva, kui tepiti kokku, et külastus tuleb veel selle aastal. Etan ja Jahu kohtus ka Türgi president Erdoganiga. See oli nende esmaseks kohtumiseks. Vaatamata mitmetele erimeelsustele minevikus, näitas see kohtumine, et suhted on soojenenud. Türgi ootab Iisraelilt tehnoloogia- ja energiaalast koostööd. Energiaalal pidas Erdogan eriti silmas Iisraeli kaasivarusid. Omalt poolt toetab Türgi-Iisraeli püüdusi suhete parandamiseks piirkonna Araabia riikidega, eelkõige Saudidega. Samuti nimetas Erdogan, et peab antisemitismi kuriteoks. Praktiliselt on Türgiga juba näidanud Iisraeli vastu sõprus sellega, et on nurjanud ühe Iraani gruppeeringu kaks katset rünnata Türgi pinnal Iisraeli kodanikke. Oluliseks võib pidada ka Netanyahu kohtumist Euroopiasekretär Guterresega. Netanyahu heitis Euroopi juhile ette organatsiooni erapoolikust kõiges, mis puudutab Iisraeli. Need on jahupalus, kui muuta selles suhtes organisatsiooni suhtumist. Lisaks nendele kohtumistele toimus veel hulgaliselt olulisi jõutuäämisi mitmed riikide juhtide ja esindajatega. Eriti palju oli seekord kohtumisi sõbralike ookeania riikide esindajatega, kelle puhul on lähiajal oodata ka saadkondade kolimist Jerusalemma Tänavu tähistas kogu Iisrael ja kõik juudi kogukonnad üle kogu maailma suurt lepituspäeva Jomkipuuri 25. septembril. See oli neil aasta kõige püham ja kõige vaiksem päev. Samuti oli see viimaseks päevaks vaiksel ajal, mis sai alguse uus aasta saabudes. Kümmet päeva uus aasta alguses kuni Jomkipuurini peetakse ajaks, mil sünnib otsus, kelle nimi saab eluraamatusse. Jomkipuur on Piiblis sätestatud püha. See sai alguse koos koguduse telki teenistusega Iisroi rahva kõrperänaku ajal. Hiljem, kui telk asendati Jerusalema templiga, jätkus see seal. See oli ainsaks korraks kogu aasta vältel, mill ülempreester läks pühamu kõige pühamasse paika, et lepita kogu rahvas Jumalaga. Lepituseks pidida kaasa võtma ofri looma verd, et pisertada seda seaduse laekale ja seda katvale lepituskaanele. Täna puudub juudi rahval pühamu koos kõige pühamu paigaga, samuti puudub seadusel aegas. Vaatamata sellele peetakse seda erilist päeva aasta kõige erakordsemaks. Jomkipuur on Iisraelis kogu rahva jaoks paastupäevaks. Sel päeval paastub suur osa ka nendest, kes ei pea ennast väga religioosseks. Viimaste uuringute järgi paastub sel päeval ligi kolm kogu rahvast. Jomkipuur on Iisraelis nii oluliseks pühaks, et tänavad on autodest peaaegu täiesti tühjad. Mitmed väike linnad ja suuremate linnade osad on parikaadidega suletud, et mõni turist, kes sel päeval siiski autoga liikluses on, ei sõidaks sisse rahvast häirima. Täiesti seisavad kõik ühistransporti vahendid, kaasarvatud trammid ja rongid. Ka lennujaamad on suletud, mis muidu on erandiks tavaliselt sabatipäevadel. Vaikivad isegi raadio ja telekanalid, mis meil on nii isenesest mõistetavalt alati eetris. Suletud on kauplused, kofikud ja restoranid. Jomkipuuri päeval on juutidel Iisraelis eriline tervitus. Nad ütlevad, olge pitseeritud eluraamatusse heaks aastaks. Samuti on neil riietada sel päeval valgesse, mis see esindab puhtust. Religioossed juudid ei kanna siis nahkialatseid – Vaatepilt parimates valgetes riietes inimestest minemas pühadea sünagoogi, kummipletades, mõjuks kummastavalt, kui ei teaks, et välditakse nahkingasid. Enamus inimesi üritavad sel päeval oma telefonid välja või võta neid isegi väljamines kaasa, muidu on nad väga aktiivsed telefoni kasutajad. Jomkipuur ei lange kalendris kunagi reedele ka pühapäevale, et sabati ei oleks selle kõrval. Isrei kalendri järgi on see alati Disrei kuu kümnendal päeval, kuid kalendri koostajad saavad päevi vastavalt sättida, et see püha oleks tööpäevade vahel. Olulisemaks kui välised tavad on Jompkipuuri sisuline tähendus rahva jaoks. Suur enamus juutides tegeleb sel päeval oma suhete korraldamisega nii jumala kui kaasinimestega. Lepituspäev tähendab andeks palumist ja andeks andmist. Andestamine on väärtuseks nii sellele, kes saab andeks oma eksimused, kui ka andestajale, kes vabaneb selle kaudu kibedusest ja vihast. Loomulikult on Jumalalt andestuse otsimine ülimaks väärtuseks. See püha on heaks näiteks sellest, kui oluliseks Iisra riik peab oma vaimuliku pärandit. Kuna Iisrael on tõeliselt juudi rahvusriigiks siis riik on korraldanud reeglid selliselt, et vaimulike tähtpäevi peetakse ka riiklikult oluliseks, mille hulgas Jom Kippur on põhjal ka kõige erilisemaks. Jomkipuuri Kippuri päeva lõpetavad sünagogis tavaliselt soffaari helid. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu. I'll um islach <laughs> mishmayn she is.